28. Vannak lakóházak Pesten, amelyekbe, rossz nyelvek szerint, belebújt az ördög. Ezekben a házakban a lakók egyik fele haragban van a lakók másik felével, és rendem vannak a perpatvarok. Ezekben a házakban smennyi mennyi van belőlük Budapesten, nem történhet semmi anélkül, hogy ne támadna összetűzés, ne ugranának egymásnak az asszonyok, és ne gyanúsítanák egymást képtelen vádakkal. Alapájú utcában is van ilyen ház, és nem véletlen, hogy a 27 per B számot viseli. Ez a piros gyógyszer micsoda, Szabóné kedves. Nem tudom, lelkem, sereginé, nem, nekem írták fel. Ha nem veszi rossz néven, ebből is bekapok egyet. Szabóné nagyvonalúan kínálta. Lájék a kedves egészségére, de ha gyomorgörcsöt talál kapni, nehogy engem átkozzon. Én nagyon bírom a csillapítókat, mondta büszkén Sereginé. Különösen, ha ideges vagyok. Most pedig rettentő ideges vagyok. Ismeri Lampertnét? Márhogy ne ismerném. Sereginé kényelembe helyezkedett, mint aki hosszú elbeszélésre készül. Képzelje, mi csinált. Nyitva hagyta a mosókonyában a főcsapot. A víz kicsorgott az üstből, az ajtó alatt átfolyt a szenes pincébe, és eláztatott legalább tíz mázsa finom brikettet. Szabó nénit kezdte érdekelni az ügy. Honnan tudja, hogy Lampert név volt? Megnéztem a mosókonyha előjegyzési könyvében, ő volt beírva. Én megfizettetem vele az elázott szenemet, mert amit elloptak, azt úgy fizeti meg senki. – Lopják a szenet? – kérdezte Szabó néni elhülve. Jaj, ha erre gondolok, még idegesebb leszek. Kapjon be kettőt ebből a sárgából. Szóval, lopják a szenet? Mielőtt sereginé válaszolhatott volna, megszólalt az ajtócsengő. Szabóné felugrott, sietett ajtót nyitni. Szabó bácsi két vödör szén súlya alatt roskadozott be a konyhába. Vedd el az egyiket, mama! Cudarul meghúzta a karomat. Szabó bácsi illendően üdvözölte a vendéget, és dörzsögetni kezdte a karját. Szabó néni is megérezte a vödör súlyát, és megkérdezte az öreget. Te, papa, mi van ebben a szenes kannában? Só vagy ólum? Vizes szénmama. Valaki nyitva hagyta a csapot, és a fél pincét eláztatta a víz. Át kellett lapátolnom a szenünket, a pince másik felére, nehogy egészen elázzon. Sereginé elérkezettnek látta az időt, hogy elhelyezze a maga kis bombáját. – Már, amit el nem lopnak? – Szabó bácsi ettől a bejelentéstől felkapta a fejét. – Lopnának is? – Ezt azért nem hiszem. – Bizonyítékom van rá? – Miféle bizonyíték? Sereginé drámai hangra váltott. Tegnap este egy szál fekete cérnát kötöttem keresztbe a pinceajtón, és ma eltépve találtam a cérnát. Valaki járt a pincében. Ezek után megérthetik, hogy ideges vagyok. Sereginé elhagyta Szabóék lakását, és elindult hazafelé. A lépcsőn azonban összetalálkozott egy lakótársnővel, akivel, hogy úgy mondjuk, nem a legjobb viszonyban volt. Ez a hölgy Lampertné habozás nélkül megállította. – Hajja csak, asszonyság! Álljon meg egy szóra! – Tessék! – Magát hívják sereginének? – Én vagyok. Mit óhajt? Lampertné terjedelmes fehér nép volt. Ahogy megállt a lépcsőn, csipőretett kezekkel, eltorlaszolta az egész utat. Tudni szeretném, hogy mit huhog maga a hátam mögött. Sereginé mélyen sértve tiltakozott. Kérem, én nem huhogok. De huhog. Most hallottam, hogy azt terjeszti, mi szerint én a mosókonyhában nyitva hagytam a csapot. Mivel ma reggeltől délig maga mosott, és a víz délután elöntötte a pincét, joggal tételezem fel, hogy maga felejtette nyitva a csapot. Az eszetokját felejtette nyitva. Sereginében is kezdett felmenni a pumpa. Ne sértegessen, hogyan képzeli el a kártérítést? Sehogy. Szabad az útból? Addig nem tágítok, míg választ nem kapok. A szenem a maga hanyagsága miatt haszna vehetetlenné vált. Mikor vesz helyette újat? Ha, ha ötös találatom lesz a lottón. Van magának elég szene? Volt. A felét ellopták, a felét eláztatták. Talán a lopást is rám akarja kenni? Nem, csak azt, ami elázott. A két asszony között egyre emelkedettebb lett a vita. Lampertnél már nyíltan támadott. Bizonyítsa be, hogy én áztattam el az úcska szenét. Szabó szomszéd is látta. Lampertné úgy beszélt, mint egy jól felkészült ügyvéd, akinek minden megállapítására van ellenjavaslata. Akkor ő hagyta nyitva. Egyedül ők szoktak nyulat tartani a pincében, és a mosókonyhából viszik neki a vizet. Az a vén Salabakter nyitva hagyta a csapot, és amikor látta, hogy mi csinált, rámfogta az egészet. A lépcsőn szenetes vödröket cipelve megjelent Péteri úr, és szokott udvariasságával utat kért. Pardon, kérem, szabad, hogyan mehetnék át a hölgyek barrikádján? Lampertné szó áradatából hiányzott a barrikád kifejezés, tehát égtelen haragra gerjedt és Péterire förmett. Hajja, ne szemtelenkedjék, mert fejbeverem. Barrikád? Barrikádja magának. Szóval, kisnagysád, ne is erőlködjön, nem vállalom az özönvizet. Sereginétől még az ideggyógyászok is megijedtek volna, akkor átsikított. – A kártérítést vállalni fogja! – Péteri kérlelőre fogta a dolgot. – Kérem, szeretnék a lakásomba jutni. – Ha hogy itt maradna és megvédene ezzel a nőszemélyel szemben! – támadt most már őrá is sereginé. Péteri levette a vödröket és kiúzta magát. – Kérem, nagyon szívesen! Mit molesztálja ezt a hölgyet? Mi köze magának a hölgyhöz? Abszolút e semmi? De úgy látom, hogy lesz. Kikérem magamnak? Én is kikérem magamnak, hogy árvizet csináltam a pincében, mert úgy beolvasok maguknak, hogy világgá mennek. Péteri, aki másik tájról érkezett a lapáj utcába, felindultan, kivörösödve mesélte Szabó bácsinak kalandját a pincében vitatkozó asszonyokkal. Szabó bácsi alig győzte nyugtatgatni. Ne vegye a szívére, Péteri úr! De hát ez mégiscsak borzasztó! Kérem, ilyeneket kiabálni egy békés ház folyosóján? Seregini ebben a pillanatban berontott a lakásba és rázendített a panaszárjára. Képzeljék, ez a Lampertni azt állítja, hogy Szabó szomszéd csinálta az árvizet, mert nyulat tartanak a pincében, és annak a mosókonyhából hordják a vizet és ők hagyhatták nyitva a csapot. A viharban Szabó bácsi képviselte a derűt. Mi a fene? Hát az az óriás is szemet szúrt nekik? Nem, én nem hagytam nyitva a csapot, szomszédasszony, hiszen hozzánk is átjött a víz, pedig a mi pincénk messze van a musókonyhától. Akkor képzelheti, hogy mi van mi nálunk, a lépcsőtől balra. Arra én nem igen járok, de tudom, hogy ott vannak a földben a telefonkábelek, a világítási hálózat, meg a gáz. Ha ott beázik, könnyen lehet, hogy villany nélkül maradunk. De honnan jött a víz? Szabó bácsi gyakorlati ésszel gondolkodott. Le kell menni a pincébe, valakinek megengedni a csapot, és megnézni, meddig ér a víz, melyik pincébe folyik. Szabó szomszéd, nem segítene? Nem szívesen csinálok ilyet. Még rám foghatják, hogy eltüntetem a nyomokat. A lakóházak ügyes bajos dolgaiban fontos szerepet játszanak a lakóbizottságok. Van elnökük és tartanak lakógyűléseket is. Ezek a kis házi parlamentek gyakran viharos üléseket érnek meg, amíg a lakók között felmerült vitás kérdéseket tisztázzák. Ez a tisztázás néha sikerül, néha nem. Arra minden esetre alkalmasak ezek a viták, hogy az indulatokat levezessék és a bíróságokat mentesítsék a tyúkperek özönétől. A lapáj utca 27 per B-ben éppen készülő félben volt egy lakógyűlés. Lampertné már a lakóbizottsági elnököt nyaggatta. Vegye tudomásul társ, hogy én nem felejtettem nyitva a pincében a csapot. Fodor, a lakóbizottság elnöke méltóság teljes egyén volt, nyilván ezért választották meg. Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy ilyen tartalmú panaszt senki sem nyújtott be ön ellen eftársnő. De a szemembe mondták, jöjjön le a pincébe és nézzen körül. Előbb tudnom kell, hogy az eftársnő miért jött hozzám. Mert azzal rágalmaztak, hogy nyitva hagytam a csapot, és néhány pincében elázott a tüzelő. Te jó Isten, az én pincém is a mosókonyha közelében van. Sereginé és Szabó azt is éreztelik, hogy lopják a tüzelőt. Lopják? Meg kell vizsgálnom a pincét. Felszólítom az elvtársnőt, hogy kísérjen le a pincébe, mint tanú. A pincébe iparkodott Szabó bácsi is, Péteri úr társaságában, mert tudni akarta, hogy ha nyitva hagyják a csapot, akkor merre ömlik a víz. Péteri úr, én átmegyek a mosókonyhába, megengedem a vizet, maga pedig lesz olyan szíves megfigyelni, hogy seregjék pincéjébe folyik-e a víz? Ennyi az egész? Műszaki feladat. Semmi. Ez a ház társadalmi tulajdon, és mi átvettük szocialista megőrzésre. A lépcsőn újabb nyomozó megfigyelő különítmény ereszkedett alá, a lakóbizottsági elnök és Lampertné. Fodor felelőssége teljes tudatában megállapította, hogy valaki van a pincében, ami nem okozott különösebb nehézséget, mert Szabó bácsi és Péteri úr kiabálva társalogtak. Kinyitotta már a csapot, Szabó úr? – kérdezte Péteri. Szabó bácsi hasonló hangerővel válaszolt. – Nem lehet kinyitni, úgy látszik elzárták a főcsapot. Lampertné diadalittas kiáltásban tört ki. – Mit mondtam? Kinyitogatja a csapot? – Semmi kétség, Szabó lakótárs. – Hát ezért ácsorognak idegen pincék előtt? Erről majd a lakógyűlésen tárgyalunk, lakótársak. Szabó bácsi is odaért és higgadta rákérdezett a fenhéjázó elnökre. Mi az, hogy lakógyűlés? Miért? Én a mosókonyhában voltam, Péteri úr meg itt a szenes pincéknél. Ezért akarnak maguk lakógyűlést tartani? Fodor igyekezett megőrizni a méltóságát. Nyugalom, lakótársak, nyugalom! Mi az ördögöt nyugtat bennünket? mikor mi nem vagyunk idegesek. Sereginé, a viharos vita másik szereplője is megjelent a lépcsőn. Itt lopás történt, fel kell jelentenem. Szabó bácsi a homlokát törölgette. Úgy látom, itt mindenkinek elment a józa esze. Engedjék meg, hogy megmagyarázzam. Maga nekem nem magyarázzon. Ismerj el, hogy nyitva hagyta a csapot. Árviz pincében és elöntötte a szenet. A sereginé meg arról szónokol, hogy meglopták. Meg lehet állapítani a hiányt egy árvíz károsult pincéjében? Világos, hogy nem lehet, állapította meg bölcsen az elnök. né tovább tüzelt. Szabóéknál is loptak. Azt én sosem mondtam, tiltakozott Szabó bácsi. De gondolta, és mindjárt segített rám fogni, hogy én vagyok a felelős az előntött pincéért. Sereginé már nem bírta tovább Cérnával. Felment a lakásba és telefonált a férjének, hogy jöjjön haza idejében, mert lakógyűlés lesz. Szabó néni viszont arról igyekezett lebeszélni Szabó bácsit, hogy lemenjen a lakógyűlésre. Szó sem lehet róla, hogy lemenj papa. Szabó bácsi azonban tartotta magát az elhatározásához. Már hogy nem mennék? Csak nem hagyom, hogy a lampertni térdig járjon a becsületemben. Az a nő megvan vadulva. Kár, hogy nincs itthon, Laci, az majd beolvasna nekik, jegyezte meg Icu. Szabó bácsi leintette. Nem a beolvasásom múlik, kislányom. Beolvasni én is tudok, az a legkönnyebb. De az a fehér nép fel akarja falni az egész házat. Sajnos ez a sereginé idefutott gyógyszerért, aztán összekevert mindent, és most mi is benne vagyunk a sűrűjében. Mint egy árva kis hajó a ciklon magjában, okoskodott Ticu. Szabó néni rádörrent. Te meg tanulj? Hát nem azt csinálom? Az európai viharzónákat tanulom. Algasd rám, papa, ne menj le. De lemegyek. Ha fönnmaradok, akkor az olyan, mint a beismerném, hogy én rontottam el a csapot. Vagy talán még azt is, hogy Péteri szomszéddal mi lopkodjuk a szenet. Ki az az őrült, aki róla dieneket feltételez? Amikor valakiről rosszat kell feltételezni, mindig akad alkalmas őrült. Fodor megnyitotta a lakógyűlést. Tisztelt lakótársak, lakógyűlést hívtunk össze Lompert Lajosné lakótársnő kívánságára, aki úgy érzi, állampolgári jogaiban megsértették, becsületében megrágalmozták. Lampertné helyeselt. Úgy van. Tekintve, hogy én a lakóbizottság elnöke vagyok, felkérem a gyűlés levezetésére kerekes tanács összekötő elvtársat, mert nem szeretném, ha bárki elfogultsággal vádolna. Még egyet. A lakógyűlést azért hívtuk össze a pincében, mert a szóban forgó eset itt játszódott le. Kérem, kerekes elvtársat, vegy át a lakógyűlés vezetését. Kerekes, higgadtan kezdte a mondókáját. Kedves lakótársok! Előzetesen úgy informáltak, hogy a lakógyűlést két okból kellett összehívni. Először azért, mert valaki a mosókonyában nyitva hagyta a vízcsapot, a víz betört a pincékbe és kárt okozott egyes lakók téli tüzelőkészletében. Ami nem kis dolog, vetette közbe sereginé. A másikok, hogy a vízcsapügyből kifolyólag személyes összetűzések támadtak, amelyeket jó lenne itt és most barátságosan megoldani, mert nem jó fényt vett egy lakóházra, ha a lakói minden apró cseprőügyben a bírósághoz futkosna. Lampertné sértettem felhorkant. – Apró cseprőügy! Szeretem! – nem tudta folytatni, mert Fodor erélyesen letorkolta. – Ne zavarjuk a gyűlést! Lampertné már begerjedt, nehéz volt megállítani. Én ne zavarjam! Hát akkor kizavarja? Kiről van itt szó? Kit rágalmaztak meg? Ha ön az, akit itt megrágalmaztak, és úgy véli, hogy ez a lakógyűlés nem szolgáltat önnek igazságot és elégtételt, akkor merőben fölösleges az időnket pocsékolni. Péteri közbeszólt. Ez az, menjünk haza! Lampertné most már vaktában sértegetett. Jól jönne magának, meg ennek a kis nőcskének! Kerekes felállt az asztal mellől, és összecsukta a papírjait. Ha a lakotásnő ezen az elvadult és személyeskedő hangon óhajtja folytatni, akkor azonnal berekeztem a gyűlést, és távozunk. Ön aztán folytathatja egyedül. Szabó bácsi csöndesen megjegyezte. <gül> ez képes rá! Lampertné valamivel mérsékeltebb hangon, de keserűen vágott vissza. Én is képes vagyok rá. Ha senki sem beszél velem, akkor megtárgyalom magammal. Mit gondolnak maguk? Olyan könnyű az élet egy emberrel, aki vagy a kocsmában van, vagy a kórházban? Szabó néni békítőleg közbeszólt. Tudjuk, hogy nem olyan könnyű a maga élete. Mégis mindjárt a torkomnak ugranak. lampertné, mosott, lampertné, nyitva hagyta a csapot, lampertné fizessen. Miért nem kérdezik meg a házmestert? Mert nincs itthon. Lampertnyit már nem lehetett megállítani, szinte lélegzetet sem véve, csak mondta-mondta a magáét. Hát akkor tudják meg, ma nem is voltam a pincében, és maguk képesek azt állítani, hogy loptam. De én vádulok. Mit csinált Szabó és Péteri ma este a pincében? Nyilvánvaló. A vízútját akartuk megállapítani. Azt mindenki mondhatja. Ott találtuk Péterit a fodorelftárs pincé előtt, vagy nem találtuk? Kerekes Péterit szólította tanúságtételre. Péteri lakótárs. Kérem, engem Szabó lakótárs hívott le a pincébe, hogy vizsgáljuk meg a helyzetet. Úgy volt, hogy ő megengedi a vizet a mosókonyában, én pedig figyelem, hogy merre folyik a víz. Erre a célra rendelkezésemre bocsájtottak egy pincekulcsot. Sereginé szólásra jelentkezett az enyémet. Én adtam Szabó lakótársnak, hogy nézzenek körül a pincémben, mert nálam nem csak elázás, de lopás is történt. Kerekesnek lassan sikerült alkotmányos mederbe terelni a vitát. Erről ön hogyan szerzett tudomást? Lementem szénért, és láttam, hogy a cérnát, amit előző este a pincében kifeszítettem az ajtóm előtt, valaki eltépte. Valaki tehát járt a pincénkben. Az első gondolatom az volt, tehát lopják a szenünket. Csak azután vettem észre a vizet. Összefüggést vélt felfedezni a vízbetörés és a lopás között? Eleinte nem, de amikor felelősségre vontam Lampertnét, hogy mit művelt a mosókonyhában, olyan goromba visszautasításban volt részem, hogy arra kellett gondolnom, itt valami más is van. <gül> valami bűzlik Dániában? szellemeskedett Péteri úr, de Fodor az elnök rendre utasította. – Ne tessék élcelődni! – Ez nem élsz, ez Shakespeare. – Kérem, ebbel a kijelentéssel, mármint a sereginé lakótársnő kijelentésével olyan pontra érkeztünk, ahol a magam részéről már nem szívesen viszem tovább az ügyet. Ez már hatósági feladat. Szabó bácsi tiltakozott. – Csak fejezzük be nyugodtan. Magam is kíváncsi vagyok az ügyre. Kerekes megadóan vállat vont és folytatta. Gyanakszik valakire, sereginé lakótársnő. Mint széntolvajra? Személy szerint nem. Kíván rendőri feljelentést tenni? Mielőtt sereginé válaszolhatott volna, a lépcsőről megszólalt egy hang. Jó estét kívánok! Bocsánat, hogy elkístem! Sereginé örömmel üdvözölte az érkezőt, a férjét. A legjobbkor jöttél. Nyilatkoznom kell, hogy teszek-e rendőri feljelentést, vagy sem. Mi a fenének tennél? Lampertné sietve beavatkozott. Maga szerint nem lopják a szenüket? Nem. Mondtam neked szívem, hogy... Sereginé felsóhajtott. De a cérna, a cérna! Miféle cérna? Szabó bácsi készséges magyarázatba kezdett. A felesége, kedves szomszéd, tegnap este cérnát feszített keresztbe a pince ajtójukon, és ma reggelre eltépve találta. Valaki tehát járt a pincében, egészítette ki Fodor. Seregi elnevette magát. Hát persze, hogy járt. Ki csoda? kérdezte meglepődve kerekes. Én, én magam. né is csatlakozott az elhűlve kérdezősködők táborához. – Mikor? – Reggel, amíg te még aludtál. Lementem, hoztam fel két kanna szenet, mert meg akartam fürdeni. A cérna közben elszakadhatott. Ekkora vihar egy szál cérna körül, sereginé duzzogóra fogta. – Igazán megmondhattad volna? – Kérdezted? – Lampert Lampertné diadalmasan felvíjogott. – Na ugye, hogy nem volt lopás. Kár volt magának annyit tátogatni a száját. Sereginé felvette az odadobott kesztyűt. – De volt víz, árvíz, amitől elázott a fél szénkészletünk. Vagy azt is te csináltad? – fordult a férjéhez. – Nem, fiam, a mosókonyhában nem jártam. – Hát akkor ki járt? – Maga Lampertné, maga volt beírva, látták is lemenni egy batyú szennyessel, aztán vissza a lakásba. Kerekes feltette a szónoki kérdést. Járt ma valaki délelőtt a pincében? Meglepetésekben eddig sem volt hiány, de az újabb közbeszólás felkavarta a kedélyeket. Járt! Bocsánat, ki a felszólaló? Szunyog vince, harmadik emeletöt, anyagbeszerző. Maga volt a pincében szunyog Nem én, Szabó János. Hogy én? Hát persze, hiszen emlékszem, mama, hogy reggel megint lekergettél, egy kanna szénért. Lampertnéből dőlt a diadal érzet. Kibújik a szög a zsákból? Várjunk, kérem, nyugodtan. Szúnyog lakótárs azt állítja, hogy én ma délelőtt a mosókonyhában voltam. Állítom. Szabó bácsira nem ragadt át az általános izgalom. Mire alapozza ezt az állítását? Arra, hogy láttam, reggel nyolc és fél kilenc között. – Megfelel ez a valóságnak, a Lakótárs? – Ez megfelel. Lampertné ismét felvíjogott. – Megmondtam, kibújik a szögazsákból. Szóval ön reggel nyolc és fél kilenc között a pincében volt, illetve a mosókonyhában. A pincében voltam, illetve a mosókonyhában. A pincéből mentem át a mosókonyhába. – Ezt láttam én is, – mondta szárazon szúnyog. És mi csinálta a mosókonyhában? Megnéztem a vízcsapot. De miért? Mert, mintha vízcsobogást hallottam volna. Arra gondoltam, hogy valamelyik korán fehérnép, fehér nép kimosott pár darab ruhát, aztán siettében nyitva hagyta a csapot. De nem folyott, csak szörcsögött. Semmi más nem csinált? Nem. Lampertné már egyáltalán nem bírt magával, felugrott és szinte eszelősen kiáltozott. – Vegyék jegyzőkönyvbe, hogy a tanul látta, amikor bement, és vegyék jegyzőkönyvbe, hogy Szabó elrontotta a vízcsapot, és engem megrágalmazott vele. Ezért bíróság elé állítom, és becsukatom. Szabó néni, mint egy hűséges védőügyvéd, állt az ura mellé. – Nem akarja mindjárt kerékbe töretni? Szabó bácsi zavartalanul folytatta a vallomását. – Egyébként víz nem folyt a csőből. Megpróbáltam. Lampertné folytatta a támadását. Megpróbálta, kinyitotta, nem folyt, később magától megindult a víz, és elárasztotta a pincét, és ezt akarják az én nyakamba varni. Szabó bácsi még mindig nem vesztette el a higgadt nyugalmát. Én a legjobb emlékezetem szerint becsavartam a csapot. Aztán jöttek a szellemek is, kicsavarták. A háttérben egy parancsoláshoz szokott vastag hang szólalt meg. Szabad? Szabad. A mosókonyát tessék kiűríteni, mert itt dolgozni fognak, jelentette be a házmester. Kicsodák? A vízvezeték szerelők, hogy minél hamarabb megjavítsák, mert különben holnap sem lesz víz a mosókonyában, pedig hárman is akarnak mosni. Mit kell csinálni? A csapot? Szabó úr, hiszen annak a csapnak kutyabaja. Hát, mi a baj? Mi történt tulajdonképpen? Csőrepedés Vége az első évadnak.